Perandërimi i takon Allahut të, Allahu të Madhreshëm, salavatut me Muhamedit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, me shpirtëti dhe ato që e pasojnë me të mirë deri në ditën e gjykimit. Këme fol në dersat e javës të kaluame mbi mundin që kanë dhënë ehli sunetit e veçantë diyetart islam për ruajtjen e besimit dhe në veç alë tivë në kohën e sodit për të pasë të qartë pse flasim për këtë qështje shumë mi afton vëtëm dëbëm një studim të shkurt të gjendjes së umetit e Muhamedi wasallem, në krahasim me fet të tjera në krahasim me politikën botënore me globalizmin dhe kështu më rath nëse ishe armisht e fes islamet do të ishoft se ata i kanë dhanë rëndësit madhe në vazhdimësi qështë e se besimit normal besimit e vetë të së në besime kanë të gabush dhe kanë dhanë sakrificëa dhe akoma vazhdojnë me dhanë sakrificëa Sa i përket besimeve të gabume Që i kanë Edhe të gjithë Janë të pajtumë Të gjithë sociologët Janë të pajtumë Se nuk kanë mundësi me i realizu planët e veta që i kanë Pa fu të dorë në qështën e fesë Po flashtu përfenë për gjithësi Në qështët e besimeve Për fatë keq, keqë Tekna moslimant Dhe të disimi është Tejet, tejet, shumë i oltë Dhe të disimi është shumë i oltë E ze, vazhdoj. Disa njerëz i më ngjecin kët aspekt. Do ke ngjecin kët aspekt mrapa. Do ke fillu prej haxhallarëve të cilët